Hej och välkomna till Plåt och vänt-podden. Jag heter Mattias Mattsson och driver ett i strax utanför Göteborg. Och Bredvid mig sitter... Emelie Stål som driver ett plåtslageri i Stockholm. Ja, och då sitter vi här och så undrar ni säkert varför i Jössenam ska Plåt och väntföretagen <laughs> göra en podd? Och vad sjutton gör de här människorna där? Ja, varför gör man en podd, Emily? Ja, varför inte? Eh, ni som... Eh, alltså. Man får ju ändå ärlig och säga, både du och jag är ju ändå hyfsat välkända filurer i den här branschen. Ja, det är väl på, på gott och ont. Många gånger kan man tycka, men många gånger så. Ja. Man syns och finns, och det, det kan väl vara för- och nackdelar med det. Ja, men så är det. Men för min egen del så är det mest fördelar. För det är rätt bra att komma in på leverantörer och kunder och sånt. De vet mm. vad man håller på med. Och även med branschkollegor. För mm. det är faktiskt ganska rätt att faktiskt lära känna folk. Sen, ja, men så är, det. Är, sen är det roligare att inte hålla käften utan det är ganska ja. sköj och prata och vara lite gärna. Så är det. ju. Eh, och både du och jag är ganska öppna som personer. Så att, eh, när vi träffades i juli, var det? Var för... Det som vi träffar varandra och yes. lärde känna varandra. Eh, så klickade du den här idén om en podcast. och Egentligen hade du väl tänkt att ha en för ditt eget företag och liksom sprida information. Och, och så kände vi ändå att det här skulle vara ett jättebra forum. Och nu till våra branschkollegor. Eh, för det var första gången du var på en kongress. Eh, vad mm. är det? Eh, Nej, men det var första gången jag var på en kongress och det, det var det helt klart. Och det var ju där tanken blev att varför inte göra en podd faktiskt i plåtevent namn istället mm. för mitt eget företags namn. För egentligen så ville inte jag att, att det här skulle komma till mina kunder kanske utan faktiskt till branschkollegorna som, som finns ute i Sverige. För det är så mycket saker man kan prata om. Mm men man inte pratar om. Så är det. det. Det är konkurrens och det kan vara om personal och det kan vara om kunder och det kan vara om priser och det kan vara om pengar och det kan faktiskt vara så att man bara i Irak och och undrar vad ingen i helsgata gjorde du när du räknar på det här jobbet. Ja. Det här, det, du var ju så billig så det är ju inte sant. Hur tänkte du där? Mm. Och kanske inte bara sparka skit på varandra utan man kan faktiskt lära av varandra. Ja men precis. Så lite därför så tycker jag att vi, vi är på lite rätt spår att ha en podd. För mm. att eh, det pratas mycket skit bakom eh, stängda dörrar. Mm. Eh, ja, nu kan man lyssna på den här när man vill, hur man vill. Mm. Eh, ta åt sig informationen om man vill. Mm. Vill man inte så är det bara att stänga av. Ja, men så är det ju. Eh, jag har ju varit ganska engagerad i eh, Stockholms lokalförening och suttit med i den styrelsen. Och jag kunde känna ganska stor frustration när man pratar med branschkollegor. Eh, som kanske inte förstod varför de var medlemmar i Plåtevent-företagen. Vad gör de? Där jag har ju sett en annan bild. Liksom. Allt hårt jobb som alla människor ändå gör. Och vilken drivkraft de har. Och vad förbundet har att erbjuda. Så att det här, Jag hoppas verkligen att, att det här kan bli en bra kanal ut. Till alla ni som lyssnar som är våra branschkollegor. Så är det ju. Och i det fallet som är nu, nu befinner vi oss faktiskt inte i Stockholm. Utan Emily har tagit sig ner till Jutoborgs trakten närmare president där mm. vi har lånat en studio av Pirate Rock. Eh, som i vanliga fall sänder eh, helt enkelt radio härifrån. Mm. Så vi sitter i en väldigt professionell studio. Jag sitter med ett tangentbord framför mig med en massa rattor och grejer på som inte vågar röra. <laughs> eh, och vi sitter här med mikrofon framför oss och vi är inte direkt vana vid det här. Nej, <laughs> det är vi inte, men det är lite kul. Det är kul att göra något nytt. Ja. Så ni får be om, eller vi får be om, ursäkt. Ni ska inte be om Nej, ursäkt. Vi ska inte be om ursäkt. Jag tycker att, Men är vi ja. inte som ni är vana vid att lyssna på morgonpratare och allt för det är, så, så är det som det är. Men vi försöker och vi gör det. Det är det viktigaste. Så här är det. Jag var uppe på förbundet igår faktiskt och hade förmånen att bläddra igenom gamla Plåtevent magasin som är 90 år gamla. och Där fastnade jag vid en, en text faktiskt. Som handlar om att sticka ut. Så jag tänkte att jag skulle läsa den för er. Det tycker jag ska bli jättespännande. Det blir lite som en... Det är, det är som en dikt. Nu blir det högläsning-dikt här. Nu kan jag tycka att du har lite för lite att göra. Eftersom du kan sitta och bläddra igenom så många hundra sidor. i <laughs> 90 år gamla tidningar. Men jag har faktiskt ja, läckt hade... öga i dem också. Det var väldigt kul att läsa dem. Men Superkul. kör Superkul. den texten som, som du hittade där. Den mm. är ganska häftig. På gammelsvenska dessutom. Absolut, jag ska göra mitt bästa. Den som fruktar kritik är hopplös. Endast de som uträttar något blir kritiserade. De oföretagsamma förloras ur sikte under händelsernas gång. Men den för företagsamma vaktas och kritiseras. Att tveka av fruktan för kritik är att förlora striden. Det har jag sagt det. <laughs> Nej, men det är lite så. I, uh, som jag kan känna i, i våran bransch så ska man kanske inte sticka ut så mycket. Utan man ska, man ska vara tyst och man ska göra sitt. Och, uh, ja, men det blir inte mycket till utveckling då känner jag. Nej, så är det. Och det är väl uh, bara accepterat acceptera att alla kanske inte tänker samma och det, det får vi väl ha, vara ödmjuka inför det men Absolut. jag håller med dig Emily. jag själv funkar också så jag gillar okej okay, att sticka ut och sticka ut men eh, syns man inte finns man inte mm. och, eh, man kan faktiskt vara med och påverka ganska mycket saker om man, eh, om man bara syns och finns mm. och står för sina åsikter, ja. så är det och det, det är upp till varandra att göra det och det skulle alla göra det så skulle det förmodligen bli en jätterörig massa men ja. eh, många gånger i vår bransch så finns det nog mycket, mycket avundsjuka kanske Ja, det tycker sjuka, mycket. Ja, men precis, många åsikter men det jag märkte när jag satt med i styrelsen för Stockholmsföreningen det var att det var mycket gnäll men det var faktiskt inte något vidare engagemang så där bland branschkollegorna utan det var väldigt lätt att gnälla men inte många som tar tag i någonting faktiskt. Nej, så är det. Så, att, eh, mm. så är det nog tyvärr överlag i allting. Om det är en fotbollsklubb eller om det är ett riktigbund eller om det är en lokalförening så är det tyvärr samma grejer. Men så är det i alla fall. Mm. Hur som har vi så sitter vi i alla fall här nu och sänder den här podden och mm. försöker väl egentligen bara göra så att folk pratar ihop sig lite grann. Ja. Så, så skulle man väl kunna sammanfatta varför vi är på podden. Ja. Eh, men när vi ändå är inne på detta och pratar lite riksförbund och du mm. pratar lite lokalförening och sånt så mm. kan man väl ändå ställa frågan lite, egentligen vad är plåt eh, alltså Många vet ju inte vad det är och många förmodligen som lyssnar på den här podden kanske inte ens är med på plåt och fundera funderar Nej. på varför ska vi vara med och en avgift till, till massa pampar som åker runt i kostym och inte gör någonting. <laughs> eh, så är ju faktiskt inte fallet Nej, inte. för de som jobbar på plåt väntföretagen, som jobbar inne på kontoret och på de olika ställena i Sverige mm. de jobbar faktiskt väldigt mycket och jobbar ju inte bara för sig själva utan de jobbar ju för oss som Sverige. faktiskt driver på plåtslageri. Ja. ja, men de driver ju branschfrågor eh, som rör byggnadsplåtslageri, ventilation och stål och lättbyggnad eh, och de, må, många av dem jobbar ju väldigt, väldigt hårt faktiskt. Eh, jag tycker att de gör eh, väldigt bra jobb eh, plåt- och väntföretagen det är ju en bransch- och arbetsgivarorganisation- som är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Det är de som äger det kollektivavtal som vi råder under. Ja, Vad mer kan man säga? Hur många är det medlemsföretag? Det Det kan vara bra att veta. För, ja, men jag alltså, tror många att det är vi? nästan 1000 företag. Jag tror helt... att det pendlar mellan 950 och 1000 företag. Man är inte ensam man är med förbundet utan det finns många kollegor. Ja, men så är det. Mm. Eh, och det kostar ju såklart att vara med i <hör> och eh, ja Vad får man för pengarna då? <hör> ja, det är, man har man ju frågat sig många gånger. Kanske. Ja, men så är men det. faktum är det att eh, det finns ju väldigt mycket hjälp att få. Mm. Eh, man kan ringa upp till förbundet så har man ju, många gånger så tänker man inte på detta men det finns ju faktiskt jurister som jobbar där. Ja. Och eh, även om inte de kanske är med i en, om det nu blir en rättsligt på en rättegång. Nej. Men det är inte det alltid en jurist är till för, utan Det kanske är så att man sitter och läser igenom ett kontrakt. Mm. Alltså jag själv får kontrakt ibland som man bara tänkt var i detta. Men så mm. skiter man läser att om Man bara mm. skriver på det. Mm. Sen så när man skriver upp så är det något dumt man har skrivit på. Ja men precis. Man kan är så vi... glad att man har fått det där jobbet. Liksom. Ja men mm. det kan vara bra att uh, faktiskt bara skicka upp det till förbundet och så läser mm. de igenom det och säger som så här att jag tycker inte detta är okej. Okay, jag du stryker detta och detta. Ja. Och så skriver du det här istället. Ja. Och den hjälpen får man och den är, det, det kostar ju ingenting. Det ingår ju liksom. Ja, men en form av rådgivning och lite sådär. Så, så att, det måste man ju tänka på nyttja. Ja men det... Jag tar faktiskt ganska mycket hjälp. Jag, jag känner ju ändå sådär att man betalar ändå för det. Och jag har alltid fått hjälp. Jag tycker att de är klockrena. Äh, är de. Men mm. det, det är bra. Det mm. ser ni. Så att var med i förbundet och sen är det som så att vi driver ju inte bara det utan det är ju avtalsrörelser. Mm. Det är pratat, Alltså det är ju inte så lätt... Till exempel kollektivavtal, skulle vi släppa fackföreningarna fria så skulle vi kanske inte ha så lätt att driva företag. Nu är det väl jättebra att facket finns och jag tycker väl att många gånger så brukar ju faktiskt eh, juristerna och de som håller på att förhandla komma överens. Mm. Gör de ja men så är det ju. Eh, Okej, okay, inte alltid vi får som vi vill ha det men det är, de samsas på vägen, de är duktiga på att medla. Mm. Så är det. Och det är också något som givetvis då ingår i vår avgift. Att de faktiskt ser till att det här fungerar. Det är ja, någon precis. som kollar över saker och ting. Ja. Och sen är det ju också så att ju, ju, ju fler medlemmar Plått- och kan samlas desto starkare blir man ju också. Absolut. Ja. Sen har vi väl en annan del som är, som är detta. Det är utbildning. Mm. Det är otroligt många utbildningar. Mm. Vill man ha så så kan man nästan gå på utbildning vända vecka, hela året. Då. Så är det. Ja, jo, men så är det ju faktiskt. Oavsett vilken roll man har på företaget så, så finns det nog en utbildning som, som passar alla. Ö, olika nätverk, en relativt... vad ska man säga... nyhet. Det är väl spindelnätverket, eller administratörsnätverket ja, Ja det är väl alltså ypperligt för det kanske är så att man har någon på kontoret eller man kanske har någon medarbetare. Eller den själv vill gå och träffa lite annat folk och få lite matnyttig information. Inte i kurssyfte egentligen utan information och nätverk. Mm. Och det är väl det egentligen som, som är fördelen också med, med just de här kurserna. Mm. Lite nätverkandet. Ja, ja men det tycker jag är en väldigt stor del i det hela faktiskt. Jag tycker att det, det är jättekul att lära känna dig. Jag I morse satt jag och åt frukost med, med Håkan som jag har lärt känna tidigare på andra kurser. Så att det, det är jätteroligt. Det känns som att man har vänner i hela Sverige faktiskt. Precis och det är väl så vi ska se det. Och det är ytterligare saker som gör att det är positivt för mig i den här liksom. Det här förbundet. Mm. För man kan, man kan man ha någon gemensam nämnare någonstans. Och det, ja, går då, men det går att diskutera och prata med andra. För ibland kan det vara som så att man... Det har du och jag har gjort någon gång här med Lisanville eller så Man kan ha en jättedålig vecka. Det kan ha varit problem med anställda. Mm. Det kan ha varit problem med något tak. Vad som helst. Man kanske inte vill ringa till plötsligt på andra sidan gatan. Nej, men ringa till någon som är 50 mil ifrån. Och mm. faktiskt fattar exakt vad man säger. För att ja. få lite klappa på axeln. Eller bara, det, det löser mm. sig. Ja. Det är ju gör viktigt. Alltså. Det är ja, otroligt det är ju det. För det, det är otroligt skönt att kunna göra det. För att, nej men jag, har, jag kan känna att man känner sig ganska ensam ibland. Mm. Om man inte har någon att bolla med. Liksom. Precis. Mm. Nej, men det, så är det ju. Mm. Uh. Har du gått en bra kurs då, på sistone? Ja, det är lönsamt företagare i en kurs som jag tycker var matnyttig. Nu har jag haft förmånen att gå lite såna här kurser vid sidan av plåt- faktiskt med lite liknande grejer. Men det här var ju branschspecifikt mm. och de som höll i kursen bland annat Plåt Kalén som är liksom egentligen, vad man säga. Han, sen han började jobba på förbundet nu, så mm. har han hand om många kurser. Så ja. jag tror att han har ganska mycket att göra om dagarna. Ja, kan kan jag kan ju säga att han eh, faktiskt sitter på kontor bara 400 meter från där vi sitter just nu. Och ja. skulle varit med här, men han hinner inte. Nej. För han är, han är så uppbokad så att eh, vi får ta det en annan gång. Men hur den är så tycker jag det var en bra kurs. Vi fick, eh, vi fick lära sig mycket. Mm. Eh, på riktigt lära sig. Mm. Inte, bara, inte bara sitta och lyssna. Nej. Utan väldigt matnyttig information. Och jag kan säga som så här att man kan gå den kursen även om man är två gubbar på filmen. Ja. Tre gubbar. Ja. Eller 33. Ja. Den är lika nyttig för alla. Ja. För det är i grund och botten så är ser det sunt och faktiskt varför vi håller på att jobba. Det är ju inte bara för att göra täta tak och snygga tak och, och, och liksom bra luftkanaler och sätta upp en bra byggnad utan det är faktiskt för att tjäna pengar. Ja, men så är det. Ju. Så är det. Och det. Det framgår av den här kursen. Så den, den lyfter väldigt. Mycket för oss på vårt företag i alla fall. Ja, nej men jag håller med. Jag eh, känner likadant. Man jag fick med ganska många aha-upplevelser, tankeställare och, mm. och många idéer om hur man kan göra annorlunda. Eh, en annan del i det är ju också ledarskap. Precis. För det är ju faktiskt en, en viktig del också i att få ett lönsamt företagande. Hur, hur kan du styra din personal och mm. få dem dit du vill? och där är ju en väldigt, väldigt stor del av, av, av att driva företag. Men mm. det är ju en väldig skillnad också mellan att vara kanske fem stycken där man, där, man, där man egentligen är med allihopa och bidrar till verksamheten till att vara kanske 20 stycken. Mm. Där är det där är, där är, där är också grejer som man måste lära sig. Men det är faktiskt det lär man i sig av de här kurserna också. Mm. Skulle jag vilja påstå. Mm. Sen har vi ju en annan. Kurs eller så vi kallar det. Som man kallar Allt detta ingår i något som de kallar för På akademin mm. Men det här är ju liksom certifieringen som har lanserats för att. Autorisationen, Autorisationen. Mm. var det ett, ett år sedan ungefär. Eller? Ja, det är nog ett år sen det blir färdigt två så att, eller år sedan, år sedan. skulle två tro. Ja. Mm. Tyvärr har ju den fått ta mycket kritik hör man ju bland sina kollegor att den har inte gett något. Det funkar inte, det finns inte tillräckligt med information. Okej, okay, jag köper också det lite gärna. Mm. Den kanske är lite tidigt, men någonstans måste man börja, någonstans måste man lansera den. Så är det. Jag och sen med. så är det som så sitter inte och prata skit på fiket, men ring upp till förbundet ja. och säg att fasiken gör så här, jag tycker ni borde göra så här istället. Mm. De tar åt sig. Ja, verkligen. Eh, för den här, det här alltså, det är viktigt att ha det här. Det mm. visar man får en liten stämpel på att vi är ett vettigt företag. Vi gör vad man ska göra. Mm. Och det blir bra ja, vi, men precis. ni kan till och med få ett papper på att det här blir bra. Ja. Ja, men man är seriös. Man är seriös, ja. ja. Så det här är ju... Det här Nej, är men jag som... håller med. Det, det uh, Ge den ett, ett år, två år, tre år- så kommer det liksom vara en jättebra uh, jättebra hjälpmedel- jättebra produkt. Uh, uh, väldigt bra i marknadsföringssyfte. Det är det ju redan nu. Jag, dina kunder, har de uppmärksammat? Ja, de uppmärksammar det. För det är ju som så här att uh, om du tittar på en... Uh, är det rörläggare? Mm. Har de säker vatten? Ja, Finns men precis. Alltså, mm. Det här har inte fått den, den klangen än. Nej. Men det känns som att det är på gång. Ja, men det tror jag också. För, och det är ju upp till oss själva också, lyfta den. Kolla mm. här, vi är till och med certifierade. Ja. Vi är auktoriserade. Vi, alltså, vi, vi har ett system som fungerar och det, mm. det är bra. Mm. Det här tycker jag i, alltså, jag själv tycker det är jätteviktigt att göra så. Mm. Det är inte bara att vi slänger på ett plåt och sticker. Utan det, här är det i ordning och reda grejerna. Ja, men verkligen. verkligen. Så är det med det. Och har man frågor om de här sakerna får man gittills prata med Patrik Kallén. Mm. Som sagt också, han är han en upptagen man men han svarar på mejl och sms. Så ringer man hans och, mm. så kan han svara så svarar mm. han. Och mycket information om detta finns ju även på hemsidan som är pvföretagen.se. Där satt Jag blandar ofta ihop pvföretagen.se med... PVF.se, som inte alls är förbundet. Men lite, ja, ja och det är en del av. Förbundet, ja, det kan man väl säga. Ja. Det, det är ju det. Det med utbildningarna som, som är där, där Theres Bergnäs och gänget ja. ja, på det till. Mm. Så är det med det. Mm. Ja. Men du, en, en del i det här med lönsamt företagande det är ju eh, även att ha koll på sina kalkyler. Mm. Mm. Hur gör du? kör du farsans gamla eller det var inte det nej men tänkte på att körde lastbil så har det varit eh... det har blivit lite galet för det har blivit mycket kubik och grejer men ja. eh... nej jag kör eh... jag kör ju någonting som heter PVF kalkyl mm. som också kommer ifrån förbundet eh, och det är egentligen eh, alltså det som jag brukar säga det, det ställer man in det rätt så så kan det nästan inte bli fel i en kalkyl för att det är baserat på hundra års arbete. Mm. Det är baserat på mm. och uh, I grund och botten när man står på ett tak och monterar någonting så tar det en viss tid att göra det. Och det har man ju räknat ut i det här systemet. Mm. Så, uh, så det är egentligen akkordsystemet i grund och botten. Sen har det blivit utbyggt. Samma där, det är Patrik Allen som har gjort jättemycket med det systemet jobbat mm. med det i många år. Det är genomtänkt. Mm. Ställer man in rätt siffror, rätt eh, alltså procent och så vidare så, så är den bra. Du har en kalkyl du kan lita den på. Mm alla tak kostar inte lika mycket per kvadrat Nej. alla meter enda kostar inte lika mycket, mycket, lika, alltså lika mycket för det, det, finns, det finns saker som är på ett tak som inte är det andra likt slår du in det, de här sakerna i det här programmet så får du rätt mm. du ser hur många timmar det går mm. du ser hur mycket material det går mm. och, alltså, det är allting, och du kan se hur mycket vinst du gör om du jobbar på det sättet mm. och du kan även se hur mycket tid gubbarna bör lägga till exempel på att bära fram materialet mm. köra ut materialet, mm. massa, massa massa saker. Ja, men det är jättebra då kan man ju verkligen bryta ner det i detalj och se vad har det gått snett någonstans. Ja. Vad behöver vi liksom finjustera i, i våran kalkyl? Ju noggrannare du gör den kalkylen så kan du till och med använda den nästan som en typ av arbetsberedning för att det mm. står de olika momenterna. Mm. Alltså det, det är upp till en själv hur mycket man fyller det för det är ingenting som fylls i sig av sig själv utan man måste ju skriva i vad det är som är på taket. Mm. Men eh, som det är nu så kan du till och med lägga in hur svårighetsgrader. Alltså, ska du lägga ett vanligt slätt pulpetak på 2000 kvadrat, du har inte ett hinder, det är, mm. jättelätt, det är ju jätte lätt. ju kasta ut skivorna och gå därifrån och skicka fakturan med <laughs> med det. Är det inte. Men Nej. det kan vara ett brott i taket, det kan ja, sitta det. 17 luftare, det kan sitta alltså, allt som försvårar. Mm. Det kan vara krångligt att komma upp till taket. Du mm. kanske inte bara kan lyfta upp skivorna utan Nej. du får faktiskt ha två, två kranar för att just få lite. Det. Det. Alltså då kan du lägga på de här liksom svårigheter Du tänker man till. Mm. Då, då pratar du kvadratmeterpris, så är det ju ett helt annat egentligen. Då. Ja. Sådana saker lägger man in där. Men det är klokt rent. Ja, det är mycket, mycket bra. Plus att du kan även skicka iväg en lista till dina leverantörer. De ska fråga på pris. Det är bra. Då får du liksom färdigt, klicka på en knapp, mm. skicka iväg det så får du på skruven. Mm. Alltså och det riktigt... tror jag att vi kan bli mycket bättre på faktiskt. Och konkurrensutsätta våra leverantörer. För vi blir ju ständigt konkurrensutsatta utav våra kunder. Jajaja. Hela tiden. Hela tiden, hela tiden. Och de är ganska duktiga på att liksom pressa oss mot varandra. Och... Ja, så mm. där kan vi absolut bli bättre. Och det tycker jag också är kul. Nu ska vi inte kasta skit på leverantörerna för det är inte det jag gör, men det är ganska roligt att man pratar med massa leverantörer i Göteborg. Mm. Så får man alltid höra att, men Göteborg är en sån konkurrens och priserna på plåten är mycket mycket mycket mycket mycket lägre. <laughs> alltså, vi tjänar inga pengar på plåtningsvår. Men i Stockholm, där, ja. där kan vi ta mycket mer betalt. Ja. Och Sen jag lärde känna Emilie så vet jag att de säger likadant Stockholm, att i Stockholm. Ja. Här har vi sån konkurrens och plåten är så billig men i ja. Göteborg. Ja, det är konstigt hur bättre. de inte tjänar pengar på plåten. Och så. Ja, jag fattar inte riktigt det. Men hur den är, man gör man det här och skickar in sina förfrågningar på det här sättet ja. så frågar du på exakt antal krok, böjar, ja, ja, rännvinklar, ja. plåt, uh, you name it. Ja. Och det, om inte jag är ute och cyklar så finns det väl samma PVF-kalkyl i ventilation med. Men samma mm, tänk. Ja, jag mm. tror Det mm. Så att, nej, där är möjligt. Det är många fördelar som jag skulle vilja lyfta fram med, med att räkna på det här sättet. Ja. Likadant för killarnas del. Då ser de hur många timmar de har på sig. Ja. Du gör bra. Mm. Tjejerna då. Ja, de får ju också veta. Jag är jätteledsen. Jag har ju tyvärr inte några kvinnliga plåtslagare hos oss. Så är det någon som är, vet någon som vill börja? Eller du kanske ska, är du ingen hejare på bankaplåt va? Nej, tyvärr inte. Nej. Men du är det i alla fall som är det. Ja, precis. Ja, ja det ser man. Ja. Så är det med det. Men återigen, så det låter som vi bara pratar om Patrik- men det kanske är för att vi, vi, att vi saknar han i studion, jag vet inte. Ja, saknar jag, men han är bra. Han gör ju ett jäkla bra jobb. Ja, faktiskt det, ja. det gör han ja. verkligen. Eh, och kalkylerna är bra. Eller ja. kalkylprogrammet är bra. Jobbar faktiskt. du med det, Emelie, eller hur? Är du eh, jag Ska jag ljuga och säga ja, det gör jag. Men, nej, men det, det är blandat, faktiskt. Vi gör ju väldigt mycket servicejobb mm. och då blir det inte jättemycket kalkyler utan vi säljer väldigt mycket löpande på löpande räkning. Okej, okay, ja, ja. ja. du bara hovar in. Eller hur? <laughs> du vet jag inte. <laughs> Nej, eh, jag har inte jobbat med kalkylprogrammet för att eh, jag tycker, eller den tidigare versionen tycker jag har varit eh, för krånglig. Vad jag förstår så har det kommit en ny version som är enklare. Ja. Men jag, jag ledsnade lite faktiskt. Ja. För att det var så mycket som man skulle ha i huvudet. Och, och jag som inte har jobbat med plåtslageri. Alltså jag har inte jobbat som plåtslagare. Så då är det väl liksom många moment. Eftersom den är uppbyggd mm. efter vit, vitboken. Eller Precis. vad det nu heter. Akkordsprisistan. Ja. Så att den funkade inte för mig helt enkelt. Men jag gillar webbversionen av –Kalkylprogrammet. Mm. Ja, –Ja, den är mm. helt okej. Okay för det kan du faktiskt stå ute på bygget och mm. få fram en kalkyl och göra ja, live. –Ja, men precis. –Den är jättekäck. Ja. Uh, så är det. Sen är det en sak där också som är man håller på och pratar och nätverkar. Nu kommer jag tillbaka lite grann att det är mm. Men när vi var i julio så var det först, min första uh, kongress. Just det. Uh, det som slog mig var att... Okej, okay, kongressen i sig var väl kul att gå på, på ett sätt. För det var viktigt att se hur det funkar. Och det är faktiskt en demokrati och man kan lämna motioner. Och de kan gå igenom på ett mm. riktigt sätt så alla är med på det. Mm. Men sen var det som säger att man kan ju faktiskt träffa väldigt, väldigt, väldigt många i ens egen sits. Mm. Alltså vi var där uppe i två dagar. Mm. Självklart, som alla som var där och alla som inte har varit där men har varit. Ja, det är fest. Mm. Det är parti, det är högt i tak. Mm. Det är otroligt många roliga människor för det finns inte många som är så roliga och på rent svenska ha kul med Nej. som brottsslagare. Vi är helt gärna. Så är det. det blev sena nätter, ingen som i in princip. Nej. Tidiga frukostar och mycket, mycket snack och många skratt. Men även att man kan förstå varandra. Alltså man träffar ju mm. folk. Jag träffar träffat från hela Sverige. Mm. Det är ju inte jag när jag sitter på kammaren hemma här utanför Göteborg utan Nej. jag träffar några stycken. Men det var fantastiskt bra. Mm. Så nästa gång det är kongress som är i Uppsala mm. så jag, jag känner ännu mer. Mm. Och då, alltså det blir, man blir ett stort nätverk. Ja men verkligen. Jag har ju gått på ett gäng kongresser nu känns det som men äh, fem, sex år har jag väl gått. Eh, och jag tycker att det är jättekul. Det är ett jättebra sätt att, att nätverka, lära känna människor, nya människor. Gamla människor. Eh, och det är också ett bra sätt att få fram... Eh, Ja men vad man vill att förbundet ska jobba med. De, de mm. driver ju de frågorna som vi vill. Absolut. ja Så att eh, har, man, har man en åsikt så är det faktiskt där den kan ventileras. Och att det blir någonting. Mm. Ja och det blir något av den precis. Mm. Nej men det är jätteviktigt. Och där kommer vi tillbaka till det där. Till exempel som jag, jag sitter ju här och bankar för att man ska använda kalkyl. Det är inte det jag säger. Men på något mm. sätt så är det. Om man, om man har de här systemen som faktiskt finns. För det plåttslåger i branschen är ganska föråldrad. Det mm. finns inte så många sätt att jobba på. Nej. Men vill man liksom prata med varandra man kanske inte kan ringa till förbundet och fråga hur man ställer in saker och ting. Men ring en branschkollega. Ja. Men du behöver inte ringa han som är nästgård, Ring Nej. någon som du känner i Luleå. Ja. Fråga hur gör ni? Ja, men hur räknar du på detta? Jag har problem. Mm. Kanske är inte du skicka upp. Kan, alltså kan inte du hjälpa med att kalkulera på detta? Mm. Och så mm. kan ni göra vice versa. Mm. Fast ni konkurrerar inte om jobben. Nej, precis. Det är en sak som man, faktiskt man skulle kunna göra utan att, att få någon kartellbindel eh, ja, ja, ja, liksom. nej, nej, men det är inte det det handlar om. Utan, eh, det handlar ju om att hjälpa varandra sätta rätt priser, öka lönsamheten helt enkelt. Ja, och det är ju mm. därför som sagt då, återigen, det är därför vi jobbar. Det är ja. för att tjäna pengarna. Ja. Så är det. Men det är så, him så himla roligt. Jag nämnde ju att jag läste Plåtevent-magasinet här för –som är 90 år gammal. och Det är exakt samma, exakt samma tugg då som, som nu. Ja. <laughs> det är dålig lönsamhet. Vi konkurrerar ut varandra. Ja. Leverantörer som säljer direkt till slutkund. Uh, uh, you name it. Det är kul. Ingenting har hänt på 90 år. <laughs> Nej, och det är väl lite typiskt för oss plåtslagare. Så, att, eh, så det vi är med om nu att vi sänder en podd. är ju historiskt. Eller hur? Ja, Det är det ju inte, för de har gjort en podd innan. nu säger jag med, Och det är Tåksäkerhetskommittén ja, som gjorde ja, någonting om lite snörhållsskydd och gångbryggor. Ja. Jag har själv inte lyckats hitta den faktiskt. Nej, jag har inte heller gjort det. Så, så är det. Men eh, den ska finnas någonstans mm. i poddens begynnelse. <laughs> men eh, ja, så är det. Mm. Eh, vad har vi mer att säga om våra plåt- och vänt- grejer här det är väl inte så mycket mer att prata om på eventföretag mer än att ringa upp till dem och, och prata med dem om det är så att ni känner er sugna på medlemmar eller om ni till och med undrar varför ni är medlemmar mm. så är det och hör vad de har att erbjuda er ja. vad finns det för utbildningar att gå? Gå in på www.pvforetagen.se och gör er bekanta precis mm. Ja, Emelie, jag tycker att eh, vi har presenterat och gjort ett första avsnitt. Och vi har gjort det ganska bra mm. ändå. Tycker jag för det var första gången att ja. sitta och babbla så här. <laughs> Pratar vi är vana vid, men inte på det sättet. <laughs> eh, så eh, jag ja. tycker vi tackar för oss. Och, och önskar alla en fortsatt bra dag, kväll, mm. natt. Mm. Jag inte, det, ni kanske Nej, det ska på natten. det ja, är det, är det som är så kul med podcast. Ja. Man lyssnar på när man vill. Så är det. Vi hörs i nästa avsnitt av Plåt och vänt Podden. Yes, det gör vi. Tack så mycket. Tack, hej.